У відповідь на моє зауваження, що той стілець давно був зламаний і аби як склеєний Інниним батьком, Інна спрямовувала на мене злий погляд. «Не лізь в це, ти на цьому ніць не розумійся», – говорила вона. Після цього вночі я чула, як хтось натискує на одну чи дві клавіші піаніно, а одного разу хтось зіграв маленьку п'єску. Це був він, Маяковський. Наше піаніно йому про щось нагадувало. Можливо, воно якось пов'язане з Лілею Брік. Я в це не вірив. Крім того, коли піаніно потрапило до мене, на ньому ніхто по той бічний не грав. «Маяковський, інно», – заявив я, завчасно переглянувши всю дотичну інформацію в інтернеті – «Не вмів грати на піаніно». «Вмів», – вперто стверджувала вона. «Звідки ти знаєш, що він не вмів грати?» «Бо ніде про це не говориться». «А навіщо про це говорити окремо?» «Тоді всі освічені люди вміли грати на музичних інструментах», – впевнено доводила Інна. «Майже всі його жінки вміли грати на піаніно. От він і навчився. Він грав для Лілі Брік». Нісенітниці не впевнено озивався я, починаючи сумніватися. Я завжди сумнівався. Ні, це не нісенітниці, наполягала Інна безсумнівна. Як навчитися такої впевненості? Якби я був державою, то, певне, мене б розірвали на частини власні міжусобиці. Інна була абсолютною монархією. За таких умов їй залишалося одне – стерегтися підступних родичів, які пнуться щомиті вкинути отруту в твій яблучний сік або в запечену качку, та не забувати про юних терористів, що майструють вибухівку по підвалах. В собі, в своїй короні та монарших правах вона була цілком впевненою. І от тепер я стою за своїми дверима, а він, Володимир Маяковський, поет та палкий трибун, грає в моїй квартирі на родинному склепі «Ер і Кальман». Чому саме сьогодні? Хоча дякувати Богу добре, що не вночі. Я не знав, що робити. Мовчки стояв перед дверима та палав усіма своїми нутрощами. Але двері відкрилися. Мені здається, що я зарипів». На мене розгублено глипав кремезний чоловік з кучерявим волоссям. Я відразу впізнав його. То був рідний дядько Сари, брат її батька. Він був серед тих, чий портрет наразі мешкав у срібній рамочці на моєму підвіконні. Як же ж його звати? О, це ви, отже ви вже повернулися. «Так, повернувся вже», – сказав я. «Вибачте, я поспішаю, але там Еміль, він вам все пояснить. Всього найкращого, Павле!» «Всього найкращого, Гестапо!» Він подивився на мене з докором. «Знаєте, я не думаю, що використання мого родинного прізвиська допоможе побудувати нам з вами родинні стосунки, Павле!» «Я теж так не думав», але не міг пригадати його ім'я, хоча те, що він Гестапо, пам'ятав чудово. «Вибачте, я це ненавмисно», – сказав я. Він академічно хитнув головою. От коли я зайшов до хати, то пригадав. Геннадій Станіславович Полонський, от як його звали, Гестапо. Улюблений дядечко Сари. А на склепі грає, наскільки я зрозумів, двоюрідний брат Сари Еміль. Добре, але цікаво, чому цей двоюрідний брат грає у мене на кухні, а його батько, який виходить з моєї квартири, говорить мені, що поспішає і зникає без пояснень. Я пішов на кухню, немов пацюк на жахливі звуки, який незнайомий мені Еміль вичавлював з родинного склепу «Ер і «Кальман». Щонайменше про чужу дитину, чужого чоловіка, чужого собаку та сарабанду для струнного оркестру та фортепіано Генделя. Але то я так подумав, що спокійно зайду та попрямую на кухню. Дістатися кухні мені заважало гарчання з-під підлоги. Може, Маяковський і грав на піаніно, хто його знає, але гарчати – це навіть для нього занадто, – заспокоював себе я. Якщо добряче поміркувати, можна дійти цілком вірогідної думки, що гарчати для Маяковського є більш природним, ніж музикувати. Я був ошелешений, але спромігся опустити очі додолу. На мене дивилися... Заслинена, волохата, язиката пика. Це був собака. Він махав хвостом та гарчав.